realisht shumë prej njerëzve nuk i kushtojnë rëndësi ndërsa është prej emrave në të cilin emër mbahet çdo emër tjetër i Allahut subhanahu wa taala. Është emri al-Khaliq a the al-Khallaq. Ka kanë dy versione, dy formulime të emrit të Allahut te bareke wa taala. E para është formulimi al-Khaliq i cili është ë formulimi normal në gjuhën arabe. Pastaj ka edhe formimi tjetër al-Khallaq i cili është ë form e futizume e emrit allah të Allahut te bareke vetala al khal -khaliq. Al, al khaliq çka do mëson al khalaq qysh çka do mëson al khaliq sonda melena allah te bareke vetala ne ndalim disa prej prej kuptimeve al khaliq allah ju jallaluhu til sot me krijim mirpo fjala krijim do modon kuptimin ton apo gjuhën ton apo edhe shumë prej gjuhëve pre por vetë gjuhës arabe nuk e jap kuptimin e plotë që na jep emri Allahu te bareke ve teala al khaliq. Për shembull neve krijim e përdorim por uh, për ta shkruajti një libër. E përdorim krijim për ta për ta formuari trait, cila do të qofë me me shumë materie ndryshme. Ndërsa emri Allahu al khaliq përveç këtyre mënandave ka dhe makna të tjera të zot janë më bazore se sa, sesa kjo. Arabot emrin khalaqa apo burimin e emrit khaliq e përdorin në dë baza. Baza e parë, kanë thonë djetarë të gjuës, e parë a përdorët el-insheu ala mithalin e b'de'ahu lemjus bëq ili. Kër kuptim është mëj fuqishmi dhe më bazarë në, në këtë imërë. Cilë është ajo? Arabët i thonë, khala ka kur të ndjerë diçka nga kur gjo hiqi në existenës. Pa mërë prej kërkuit model. Kjo është kuptimimit Allahu Gjera el-Khaliq. Pra për shembu, neve njerëzit kur kryojmë diçka, marrim një materje dhe formulojmë. Ma e vështira që njerës ka kur mundësi me va është prej kur gjohiqit me nëzir me nëzir diçka. Këta nuk e ka as kush, pos Allah u te bare kjo e tala. Andaj arabët e kanë bërdor khala e ka kur nga as gjohiqi nëzir diçka. Ndërsa kuptimi i dyjtë i cili ki kuptim vlem për njerëzi që du të, të shohemi sa a bëm i thon njëri xhalik do ta shohim kë kuptimi i dytë lejohet me këtë kuptim të dytë mi thon edhe njeriu cili është i dyti kan thon khalaqa bi maana qadara au qaddara cili kuptimi i dyt arab qaddara i thon kur e merr materien baz dhe ka me ndrejt pse asoj diçka para se me ndrej bashkic e dok kët katrora apo kët rreth apo kët trekëndësh apo i mba i mat masat para se me prek dora fare kur të, kur thojë që kaç jam të mat apo kaç jam të dha i thot xalaktuhu i thot xalaktuhu e ka për qëllim që piçi sajna ka më nxjerr këta gjithashtu ki kuptim është për Allahun te barekehu te ala nga se Allahu para se më kriju një materie një herë i bam teqdir çka do të thot teqdir çdata ka më kriju e ndë pa dalë, pas taj e dalë me është këptim tjetër për Allahun, të barëk e vëtëra. Karë këptimi i parë, në gjuhën në Quranin Allahun, të barëk e vëtëra, surës Zumar, ajeti 6, të të të Allahu Jellu Vala, Jekhlukukum fi butuni, ummehatikum, khalqan, min ba'di khalqin, fi dhulumatin thalath. Të të Allahu Jellu Jellalu, Allahu ju kryon juve në barqet, enanëve të juve, khalqan, mimë ba'di khalqë, krijim pas krijimi. Cili është këkrim? A është matja, apo uh, nëzirja prej azhëjë në diqka? Nëzirja prej azhëjë në diqka. Nga se atë pikë s'ka mundë si kërkush me kriju, pos, Allahu te bareke, u e te ala. Ndërsa në kuptimin, se khaleka është me përcaktu diqka, me ja caktu një mas, ka arë në Kur'an surën El Ankebut, Ajeti 17, thëtë Allahu gjellegjelaluhu, va të dhjet, jelë, khlukune ifken. Kër Allahu gjellegjel i, i kunderpërgjigjet paganve dhe i dhujtarve, shfarënë thëtë, të khlukune ifken. Shikëshfar shprejë ka përdorë? Ju kryoni rejna. Kanë dhënë djetarët në komen, të këtë qadirunahu. Dhe mon, ka arë për babën e Khalidin Velidit, radi Allahu anë, për Khalidin Velidin, baba i vetë, Kër i është kërku tina, për e atikëna Qëka me thonë për Muhammed në vejtë salatës selam Qëshmi manipulu njërzit Këndër Muhammedin se zëllëm Qëka me thonë? Thotë Allah uje, qutile, qutile u gjë Fëqat dëra Qutile Fëqat dëra U malkov qëshka Qat dëra Qa ka bo qat dëra? Ka menu, me nuk Qëka me thonë? Me thonë kështu A me thonë kështu Pra haj ka matë masë në krye Qëshmi a vesh Një njët nëvesh me të rrenë këntër pengamberit sallallahu a.s. Këta Allahu gjellera ka qëjtë khalqë. Qëllën në khalqë, se ajo idej sukon, hitë sukon, pra, au kon ideja që muave sa më shërëndës, sukon kush e ka grihu, tru një njërit, andë e shkëtët Allahu gjellera, vë të khlukunë e ifke. Në këtë kuptim, a lejot, mi thonë njërit, khalqë, me këtë e, kuptim lejot, anë dhe ne jëthemi përshemull, Çaj kemi porçollën se ka njer prej prej ka kriju diçka për Kurxhohicit jo ka ka shumë ide ka njer një ide gjithashtu ka ardhur në Kur'an në surën Sad ayat 77 Allahu xhellahu ala in hadha illa iktilak ataa arabet kan than për Muhameditin sallallahu alajhi se Kur'ani me të cilën ka ardhur çai kan than in hadha illa iktilak tani ata e kanë thudit Muhameditin sallallahu alajhi me ta, me çka ka ardhur iktilak çai kan than në shpik, nuk është kjo e vërtet. Andaj kanar dhe kuptime për emrin Allahu gjithë el Al Khaliq. E para, prej kur gjoj hicit menzirë në në diqka. Kjo është ajo cila quajnë djetartë e muslimanë në aspektin terminologik të shkencorë, që ka i quajnë të uhejdu rrububie. Që ka të mund të uhejdu rrububie? Dë besosh se vetëm Allahu ka mundësi kriimi nga azgjëja në diqka. Ndërshat të tjerët, kriojnë nga diq në diçka tjetër, se Allahu xhella wala nuk e nuk e marr modelin dhe asma therin, e Asma Thaelen nga diçka tjetër. Ka thën poeti duke landruar uh, atësin e kalandruar prej burrave maharshëm, ka thon wala anta tafri ma khalaqta wa ba'd ul qawmi yakhluqu thumma la yafri. Ka thon Zuheiri duke njëj për poetëve, duke ladhur njëri, ka thon le anta tafri ma khalaqta. Shiko domon me syna arab ve kjo shprehje është e çarkullurme është e sharkullume. Ka thonë, ti e realizon ma këllëkte. Te fri, te fri që ka të më thonë, e ndjërë më pah, apo e ekzekuton atë qëka e ke, e ke menduë. Ka thonë, dhe sa disa njerëzi, je hluku thumë me la e fri. E menonë, pasaj, s'munët me ndjërë. Andaj, këtë kujti ka thonë, kështu pengamberi së sëllëm, duke unë gjitë nga, nga, nga kjo ide, o mërë këpavit. Ka thanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith-së gazet, Imam Buhariu, ka thanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është çudi me Omerin për dalën nga tërrat. Çka bën tërrat? Fat kamë bë, çta kamë bë, çta kamë bë. Pasa kur djenë më bë, smul më bë. Andaj selef u kan tut shumë të partë muslimanëve, thonë diçka kamë bë, ndërsa skata ka më bë. E pejgamberi sa kur e ka lëvdhru Omer Khatami çe i gafon, ka thonë është çudi me Omer, është abqari. Aqari gjem informencë i thënë arabot kuron njëri tepër i zgju. Onda ka pas një kodër e arabve apo Ali sallallahu alaihi wasalam, Omar Khattab është i çuditshëm. Njerzit thoin po se ne vajnë e Omeri kur thotë e van. Ro ku e dallon Omerin pritjerve? për që e mundas, gjithë kemi plan do dëshira mi bo por a, a realizohen ato të gjitha jo, për shkak pafsis të cilën e kemi si njërës e për nga nëzëram, që ditët me omen që shmune, që ka përthoje me e bo Ande, khattavi, atë shumë e kanë dihmu, Allah me e bo, atë shka e kanë mendu sa që edhe kur ka thonë shpresoj me zbi që kja jet e kanë dihmu, Allahu, Gjellu, Allah ka tonë shpresoj me zbi që kja jet Allah e kanë dihmu, shpresoj me zbi madjekarë, citatë në një fjal të mërë khattabit ka thonë shpresoj që kja jet me përfundu me këtë fjal Allah e ka përfundu me adhë fjal ka thonë unë e këshpresoj që shtu me përfundu që kja jet Allah u ka zbjit fjal adhë kjo është prej kuptimit e së nëm e kam bërdor arabit Emri El Khalik të ndërua gëzër ka ardhë në Kur'an në disa prej vendeve dikun një mbëdhjet e, ajete dhe Emri El Khalak ka ardhë në, në dy vende të ta për خالق نصور الحاشر هو الله الخالق البارئ المصور. Të drejtë më atje do të vinë me bejnin Allahu xhat, sa të janë detajizim emrit Al-Khaliq. Tanit Supermanov Ibn Qayyim dedi çka tha? Emri El-Malik, Jabbar, Muheymin, Aziz, Mutakabbir. Rreth çka i sillën? Rreth nën anaj, dhe ajo është pushteti, fuqia ekzekutiv. Tani, përfundon kjo kategori, vinë dhe emrat tjerë. Cilat janë? Tani, emrat e ndjerëje së, së krimit. Tani, khalik, pas taj vjenë beri, beri, që ka do më thonë, jo e shqipë në atje për shumën formusi, apo gdenci, apo ajë cilja trajët diçka, mi po të të shumën me lejnë allohu që ka do më thonë. Pra, është beri ndihmuës i emrit, el khalik. Pra, konkretisht, që ka krijuë? Konkretisht, që ka ndjerë n në pa, pas e ka danë Allahu të barak e o të në surën el-mu'minun fë të barak Allahu ahsenu l-khaliqin i madh, apo me shumë bërëqet apo me shumë bëllë, kështë Allahu mëj mirë i kryuës qëkoni këtu formulimin mëj mirë i kryuës qëka tinglon sikur Allahu pohon se të tjerët, kryoj mirë po jo kryimin e Allahu, ku da lohon kryesat me Allahun, bo e men njerëzit marin masa përca këtojnë forma pas tajnë nga materja e gacme kriojnë diqka e allahu allahu e kriojnë materja këtu të dalohë do të vina të disa fjartë të shekhrusëm dhe mjë shumë të rënsishme të emri allahu të pare kjo e tala el khaliq këtët allahu gjelluar në surën el wakia ajeti 58-59 e fërra ejtum ma të mënun e entum të khlukunehu e mënëhën nër khaliqun që këtë ajet ka nërdi së që e ka madhru shumë këtë surë, Alei Salatu Selam, surja, eluatja, nga sesurët e mejkës, ka nërë njëse transmitimin nga pengambeli Alei Salatu Selam, që ka thonë, këtë më kanë thije, këtë më kanë zbarë, nga sesurët e mejkës, dhjë... por dizon çuto eki po poveti ama po po të tam por shembull sikur kur i thuaj dikujt a nuk ke djalla nuk ke te vet bëm po po a nuk ke djallot ti e djall shikoj lojësh ka thot a, a jeti 58 e farae tuma tumnun <të më të> thu dallahu jalla e shikoni atë me të cilën ju shtoheni ujin me të cilën shtoheni a shikoni e antum takhluqunahu thu a ju e krijoni ata a ka mundsi njeriu me krijuata don u i nga çel njerzit formohen kodel nga një hapësirë pa prekshme nga një hapësirë që njerzit s'kanë mundsi andallahu xha la për shembull i ka ndar kategoritë e njerëzve pjellor dhe jo pjellor steril çka e quajmë ne a ka mundi sterilin di kush me vao po pjellor s'ka asnjëra ja dashur takdir dhe xalq e allah xha la pasajt Allah xha la a ju e krijoni ata em mahnul khaliqun apo ne e krijojmë ata per allah xha la këtu sfidon njerzit A dhe që të shumë e thë thështë që i kërësam të i mje, se kytë të uhid, të uhid isë Allah është khalik, është i pajtuar dhe unifikim, në të quenë ndërkomtarisht me s'kitë popojër. Pas të dhët illa me nshedhë, pos dikore cilër kanë dalë prej zakonit, e se dhe kanë prish në tërshmërit. Krejt njërzit qka kanë egzistu, dhe do të egzistojnë e prajnës Allah është kryuës. A në kjo, kjo pjes është kry A më nëjë do të shohë, misë është shumë e rënsishme të mësot emri Allahu gjellu ala al-Khaliq. Pas të këar emri Allahu gjellu al-Khaliq në disa ajete i shoshruar me disa emra tjerë. Por shemë këar në surën al-Hijr, ajetet 16, tëtë Allahu të barëke inë rabbeke hua al-Khalaqul al-Alim. Vërtejtë Allahu, zotë i jotë, është khalaq. Që gëmë në khalaq? Djetërë gëmë në khala por forcim apo zbërthem e emrit Ta'allahu el Khaliq praktikisht. El Khaliq është i thojmë në gjuhën arabe hiperbolizuar, hi i thon mubalaka, kur është më shumë. Kan thon khalku ba'de khalq, krijim pas pas krijimit. Allahu Jellal ualla bel bela wa huwa el Khaliq el Alim, po Allahu Jellal ualla është Khaliq. Themo Khaliq i cili krijon shumë dersa Këtuja ka shtu një emër tjetër, i dishëm. Ja ka shtu një emër tjetër, i dishëm. Qëka do më dhamë për Allahu në gjelë gjelaluhu khalik, ka nërë shumë prej e, komentër të djetarën, neve do t'i zhjedhme disa prej. Prej tëre ka ardë nga Ibn Gjeriri, Rahim e Allah, në komentën, fjallës Allahu të barë, kjo talën surën Saab, ajeti 75, Kale ja iblisu, ma mene ake entes gjudeli ma khala këtu vjedej. Kjo ajet pra edhe sa di çu shejullsam dhe mia mushkila janë të ndërlikuar por njerzit janë ndinkur prej filozofisë nga sa ata nisin prej bazave të ndrysh këta pastaj s'kan mundësi me ndrejta të që kanë than Allahu te barekehu teala pra shumë njerëz për shembull i i përmbysin bazat e tyre i shtrembrojnë bazat e njërit edhe bazat universit edhe bazat për krijuesin pastaj kur e shohin se Allahu thot për vete diçka do të s'ka mundsi kjo pra e bojn standardin e vet Për Allahun, shka mundësi Shka të të Allahu gjitha Ajeti 7 dhe vej surësat Tha Allahu gjitha O iblis Ma mene ake në të zgjude Li ma khalak të ubi e dej Ka shumë ajeti Se të Allahu ka përmen të krimi Të të i përmen të sabriture Po kjo është ajeti Mëj qarë që të regonë Se vej për Allahut Osh konkrete Nëse shumë njerës Kër flasin për Allahun Që Allahu kryon Si e përceptojnë Apo E përceptojnë vetëm atë Bahu dhe, dhe bëhet Mirë po, shumë në hezën nuk ja përkacin Allahut veprën Veprën cënë e bada Allahut e bare kjo talë Shiko këta jetë, thëtë Allahut gjilë O iblis, qka të pengoj Që t'i bisej dhe ati të cilin E kam kryuar un Dhe këtu ka orë Khalak tu dhe Gjun Arabe, kër t'vjeno për Allahun Për emri vetor un Bin gjitha mundësit Për mu komentu me dikka tjetër Shënë, Allah u gjithë shperë thërë, të dhëtë ne. Në ja po, ne. Shënë, thëtë Allah u gjithë luala, nahnu në zëllë në dhikra, inna nahnu në zëllë në dhikra, vë inna lehu dhe hafidhur. Në vërtet, ne kemi zbitë Kuranin dhe ne e rual. Kodalimi mes këtia jetit, edhe këtëtë Allah une. Këtë mund, në Kuran kemi dhënë, zvjenë kur gjo, e rasisht me. Pëse do pëtunë ne, që këtë kët une, kanë thënë djetarë, gjithë dëkun, ko Allahu e bën një vejë për, duke e bërë pjesë marë zdi kanë tjetër, në ne bënë si së lojshë se bejpi, thotë, ne. Ta një Kur'anin, kër Allahu e rrën Kur'anin, me kanë rrën, me hafiza. A e rrën Allahu gjitha me hafiza. Për Allahu, a e rrën Kur'anin, pa Allahu qënë hafiza. Dhe kjo nuk vjenë në desh me këta. Nëse dhët t'i kushë për shimë, Allahu në përmjet hafizëve dhe kjo është bashkimi mes shëriatit dhe, dhe kaderit ndërsa në këta e qysh ka ard nuk ka thonë pëseti nuk i rave sejgje atësën ne kemi kryuar ha si, si, si kur thonë të ne mund të me thonë me lacja pra s'ka privilegjës e sotë ajmë bimuë e për ku ka thonë une kam kryuar dhe ka përfursu këta me bjedej me dy duarte e mija adhe ka ndonë djetarë kjo ajet argumentonë se Allahu të barëk e vëtala kryon dhe emri ti kryu e zbatohet konkretisht thot Ibu Gjeriri në komendin e këti ajete thot, kalë Allahu li iblise i tha Allahu iblisit idh lemjes gjut li ademe ve khale fe emrahu, kur nuk i rasej dhe ademi dhe e, e, e, e rezistoj dhe e kundrështoj, emin Allahu të barëk e vëtala tha, o iblis, pse nuk i rave sejt dhe ati, tësine kam kryuar me dy durt, emija li khalqi e dej, të sënë duartë e minja e kanë bëha ta. Kjo është në mën forma më e qartë që Allahu kryon me dy dhurët e veta. Si kryon, neve kemi morë regullë. Vepra të Allahu, qenja Allahu, është për neve e pakapshme. është botë të silën neve s'kena mundësime me kapë padim e një jardine. I xhbaru Teala dhikruhet bidhalik aneh khalaq Adama biday. Tregon Allahu xhale xhala lu ne keta jet se Allahu Adamin e ka veçuar pikrisave te era. C'i ka veçuar pikrisave te era? Pse Allahu i ka dhën Ademit e ju ka dhën me laçeve binis Ademit po çfar se dallon krijimi i tij prej prej Juve. Domthon dallon krijimi i tij prej Juve, çka do më pasni domethanja patjetër dallamb prjuve. Cila është ajo? Veprimtaria drejt për drejt. Drejt për drejt Allahu xheloa ka kriju Ademin alayhi salatu wasalam. Allahu dimë jëri që ard nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu an se ka than, ka thënë Abdullah ibn Omeri khalaq Allahu bi yedihi. Allahu i ka krijuar me duart e tij. El Arshe. Arshe. Evat celalalu. Wa adna, recenetin Adam. Allahu navo fitne. Ademi u jeni në xhennet prej xhenneteve. Klarë të Allahu të barë kjo e tala Uel kaleme dhe lapsi E ka kryo Allahu gjellohala Me dur e tina Ua ademe dhe Ademin Thume kaleli kulli shej in kun Fekene Pastaj krejt gjërave tjera ju ka thonë bohu Dhe janë Dhe janë bo Vese do të dikush pëse Allah i ka zinë këto kryesëm i bo me dur të veta Nërsa e njëta ka mujtë me dalë Sikur këta bohu dhe bëhet kan dhënë dietar të li të shrif përmëndërua është e njëjtë kur i thotë mbretit dikujt na ushtarit vet ministrit vet shko krijo kët punë shko bënë kët punë dhe, dhe, dhe i angazhon kët detyrata vetë dhe kur i thotë dikujt na shkëp kët punë jam unë unë e vaj dallon dallon verse e ka e ka prekmë me, me detyrta dy vetë ndonjë Abdullah bin Ameri ka thënë se Allahu jellala orshin jennetin adem lapsin dhe ademin alayhi salatu wassalam e ka kryuar nga, nga duart e tina. Andaj kanë thot imë në gjëririn në shpjegimin e fjallës Allahu u gjellu ala, fe te barak Allahu ahsenul khaliqin, thot, ka thon imam mujahit, njërën e pridjetarëve të selevit, ka thon, jesna une wa jesna ulla, wa Allahu khairu sanihin. Ka thon, ata bëjn dhe Allahu bën. Ara bët gjdo gjëjët, e siren, dikush e bani thonjën khalak të hu. Jo për çëllim që e ka e ka ndjer prej asgjës, po e ka për çëllim përcaktimin, për marrja e masave. Thot Mujahidin në shpjegimin e Fjalës Allahu te bareke ve taala, njerzit bëjnë dhe Allahu bën. Cili është më i miri? Allahu te bareke ve taala. Nëse themi kështu, njerzit bëjnë dhe Allahu bën. Ku dallot Allahu, Allahu ndyja emanet. Nxjerrja e materies nga asgjëja azgjë, dhe përcaktimi i saktë. Dorsa njerzit gjithmonë Yezmoon kan maxina në përçaktim. Kjo ka ardhur në shpjegimin e fjalës Allahu te baraka wa taala. Tat khattabi ne bide dallte muslimane, ka han al khaliqu huwa al mubdi. Khalik është ai i cili e shpikni diçka pa e marr prej dikujt. Ande Allahu Jualla e ka qënd vetëm bedi us semawat. Kemi marrë te tërësi. Çka do të bëjë us semawat? E ka kriju çillon dhe ja ka dhën çat formë dhe çat ngjyrë pa e marr prej prej dikujt për sa njerëz që i shkrijojnë në sens surrë që ai krijojnë anë në tru nga vin nga ajo çka e shohë shëmo neve ne kur vizatojmë diçka edhe pastaj kët vizatim e rritim në shkronja pastaj kët kët shkronja e ritmi në renditje të fjalëve apo gjithuajshka bani diçka në tavolinë në karrige në shtëpi ku i marr surrët për merendit ku i marr surrët për merendit nga nga të pamurit nga të pamur. Do të thonë, ai është shef, ai është rathin e shef katrorin nga krijimi i Allahut te barekehu te ala. Pastaj nga këto surre kombinojnë dhe bën diçka. Këto surre që e ka krijuar Allahu, ku i ka marrë? Nga ilmi i tij. E njerëzit ku i morën nga ajo çka, çka ështëobi. Ktu thallohut, Allahu te barekehu te ala me me njerëz, thot khattabi, "El khaliq el mubdi'u lil khalqi wal muhtari'u lahu ala ghairi mithalin sabaq." Allahu është ai i cili krijon vej shpik krijesat duke mos morr mostër dikon smar model kurqon Allahu te bareke wa taala anadath Allahu ju ansurum fatir hal min khaliqin gairullah aq dikush qe os krijuas per me sallallahu tani kiajet ata dietar s'ka thon nuk lejohet mi thon krijesës krijuas mbojte tan kjo lloj ajeteve çka themin even keta ajete edhe pse tham se lejohet mi thon njerëut krijuës, në qëfar në qëfar këptimi, të kufizu të kufizu si harmonizohet me këta jet Allah, a ka kriju qëtër për resë Allah ose në surë luqman këtëtë Allahu gjellu ala hadha khalqullah fa eruni madha khalqalladhin e minduni këtë Allahu gjellu së surë luqman ja kjo është krijimi janë të regom në ju, që kini kriju pro, gjëgë u shkadron dika në tjetër, Allahu dhëtë, dhe të që ka krijuë që është harmonizohet Kanë thonë djetarët Allahun këta jet i thot njërit i të cili përcaktonë mërë masa, që farë i thot? Thot edhe atë surën që ka e ti të karë në krije, kushtë të ka kriju? Pro, tyje me njën tane, lapësin tanë fletorën tane, surët, pa me fëdrafi që ka nërë që tim i kombinu e minxerat të në letër, e prejnë letër minxer, në minxer diçka në formë të përpunume, kushtë të ka kriju? Allahun gjilu ala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 eka krijuat fadallahu jalla jlaluhu na juhan e Isa i teley salatu selam sura al imran ayati katartan anni akhluqu lakum min at-tayri ka hayati at-tayr Isa ole salatu selam meqash dallu pre mrekullive shum njer po shino chka barve sheh kristante ime ne shum per fetvave te ti i kan mor kta ayete kan thon ja allah jalla uala ka tregu se Isa ale salatu selam ka pospjest hinis do kto vaza per tensoi mas cakimi theksu shpes pa jun arabes kuptohet feja pa gjuhën në arabe, ajo e cila njërzit i dalon në kuptimin, e fesë, orjinal, që shka zbitë, që shka zbitë, që shka zonë që i dalon gjuhën në arabe. Shko këta jetë, dhe jetë në gjajshë me do të vinë, dhe sëtë i kanë morë të njërzit i kanë tonë, ja Allahu, ka pohu se Isao a.s. kryon. Shko në surë Eli Imran, ajeti këtë të të nanë, kush do në me e përqenë, mu në me e përqenë, thët unë e kryoj e hluku ah, dhe kjo është për argumenteve se lejot njëri me than unë jam kryuës mirë po të shfar kryimi është kjo ka thanë vazhdim minë taj minë tini ke hej e ty tajr unë kryoj nga loqi në formën e zogut pas ta qka vajot qysh me harmonizu këta pra qësht ka mundësi Isa A.S. se më dhamë unë kryoj mirë po shpesh herë këtu ka shumë prej argumenteve Allahu që dhe thotë bi idhni la me lejen me izën e Allahu mirë po pa, parasë më artë e iz, Iza vetë në gjuhën arabe argumenton se Isa A.S. nuk ka thonu ne kryoj si Allahu që dhe gjele gjelelu andaj këtu e ka përmen ke hej e, ke hej e në formë shka unë e kam përcaktu vetëm Isai al-Isallam që ka bo? Ka mor do dhej, ka mor do balt, loq, dhe pri këti loqi ka bo e ka vizatuhe kanë zogu dhe i ka thonë, bëhu me lehin Allahu të zog dhe ajo shëndru në zog. Këta e kanë mor për model, atasët kanë thonë se Isai al-Isallam është zog. Hasha vë kella. Kuo, kuo e kanë gabuhe? Këthejmi të gjuarabe. Qëka thamë, arabë, për çkaj e përdojnë fjallën khaleka? Me nëzirë piti çkaj e? Pra jashtëje, në diçka. Dhe e dytë, me mat. Kto t'i cenon e ka përsyllim i sa i restorant e mati. Por unë e mati e baj hazër, edhe i them Allahu bane ozogzok. Kush është ai i cili mund të llochin me bozok? Ës Allahu xhelala, ndërsa ti ta në gjune, sallam, në ka dhënë kudretin vizatoje ti. A ne Allahu te bareke vetana djune pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregue? Se ka thënë alajhi sallam, njerzit me azabin mat -të mat, -të mat -të në ahirat janë vizatusit. Pse janë vizatusit? Sepse mundohën me imitu, Allah unë të barë kjo e të tëra. Mundohën me imitu, Allah unë gjelën gjelëllu. Pra, një riu kur vizaton, qka të regon? Andoj sotë përshemën të mbote shë, se vizatimët kanë qmim. Pra, nuk e banë kotë e kotë ata. Aj nuk rejati të nditën kotë. Aj nuk rejati të nditën kotë paguat para at mund. E pse Allahu i jele ka akuzua apo e ka kërcnu me zjarr dhe për atërsat pejgamësami ka shtyp me një me një vështë e shed du'adhabat, mazab al matma sepse yudahiuna ata mundon me imitu Allahun subhanahu wa taala. Andaj fjalla Allahu jele sure Al Imran ayat 49 me gjuhën e Isa i dalle sallallahu alajhi se un krijoj e ka për qëllim mati, mar model e baj formën, derisa ai i cili jep shpirtin dhe i jep eksistenc diqka je, është vetëm Allahu subhanahu wa kjo vëzër është saj përket emrit e Allahu të barëke al khaliq edhe al khalak saj përket dobiive kanë kan përmejt jetar shumë për i dobiive ne ju dhe ti uh, përmejt vetëm në disa për i tëre para se të kalëm të uh, dobit më uh, edukative do të përmejt me një tekst një citat nga sheikhul islam tajmi, i qële është morë shumë me këtë punë Uh, gjitha gjevabët për problematikat më të moja që egzistojnë, ndunja të dhe janë morë me to filozofat janë morë me to njërës të, uh, njërë të janë mundu me e gjith thelbin e thelbeve ku janë gjevabët? Të këto emra El Khalik, Khalak, El Beri, Rab që dhe janë probleme më më, më të moja të dhe ndunja që dhe janë probleme emri Khalik i lenë më rëtullu ateistat në vend Për shembull, shumë kontu këta. E janë plotat ai sta shumë libra, t'mloja, i hapin, mundë, organizojnë, e për shembull me thon se skozat. Skozat. Mirpo çka erdhon let kët pun? Çfarë erdhon? Foshë kusamdemië do ta citojna, puna e emrit Allahu el Khalik. Ç'i shërzon? Për shembull, ai shkruan një libër dhe mat dhe mundohet me thon skozat. Ajo çka erdhon atë çka është ekzistenca e këtij? egzistenca këtina dhe e universit gjithmon ja le atina dushim andaj shumica ateistave shumica ateistave gjithmon e lanë me pikpytje se egzistenca më ban problem shiko, egzistenca më ban problem që të ban problem egzistenca se thot nuk mund të mukan në diqka që eksiston, vetëm se dikush e ka kryu a do të qehru i samë të imije për shkak se kjo meselio o bazë dhe qdo kujna i vendru a kozot as kozat ku shka kriju universin këtë në këtë më radh. Por këtë arsye thotë shej xulislamët e imin në libërti shرح الأزبحانية, foca Allahu ayetën e parë me shej ka zbrit, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. pse ka punën khalaq? Me shuru problemin më të madh, cila është ajo? A ka zot apo s'ka zot? Dhe pastaj krijtëra është ura dhe ndalesa. Andaj dietart janë pajtu se shumica pejgamberëve, madje krijt pa porjashtim shumicën e tyre se kanë uluhie. Çka është uluhia? bendjo Allah në zonë t'ikush, po kada shumë kam probleme a ka Allah, a s'ka Allah, s'ka i thejmi? s'ka i thejmi? eksistencë a jote? Bro, ty, gjithmoni e luth me që që eqzistove ti? që që eqzistove ti? andaj problemën më të mojë e që eqzistove e para është non, a kjo, kjo eksistencë, kjo gjithsi a mund dhe pas kriju vetën? Bro, a zxëja kanë zirë diçka jërë këta nuk e thotë posë i që me ndëri? ata shej xosandemia kush thot se asgjë ja ka ngjerr ndonjë çka na ke lamatë unjani thot ç'do na thot është e mundshme nga se kështu flasin ato faradhiati thonë ti a thot është e mundshme nuk pse jo nga kur gjaja më pas dal kjo nga kur gjaja më pas dal kjo mirë po kto nuk mirën kur për bos kto nuk mirën kur për bos pse nuk mirën për bos nga se ti e duvol di çka në sens kjo çonjun rrobe mugalata apo e çon shek kurse mendemi sufsupa sufsupa çka do të them është me thon 1 cent është e bardh e zez e kuqe krinjërat i ko për dihar edhe me thon kështu o to lviz ama edhe nuk o to lviz është me thon është e gjallë është e dekt turma jonë me thon çka është gjalla apo është e dekt e thon aty përcaktoi o është gjallë o është e dekt andaj cili thot universin e kanë nxirr këtë kët univers në mos flasim ose më sa ne për për pikshmërinë e këtij universi. Çdo sa ndvendrëvat, kjo mo kjo i lëndomon në shumë jau ngulfat gojja frymën. Po vetëm që ti ekziston, kjo e pam problematike vetat eizmit. Ato shumica ateistë që kanë posmen, kanë kanë këto teoritë tona bin me ekzistencën tonë. Bin. Se çish çish ekzistova unë? Çish ekzistoj unë? Kjo është e para. E dytë apo e problematika shumë më e sot ditë diskutojm, olemat është Pranija e shërrit, pranija e të keqës. Kushë roho vëzër? Ledi khaliq, aji cili ka? Ka krijuar. Pa e kuptu e me Allah të khaliq, aji cili krijuar. Pse e ka kriju në që këtë formë? Andaj, mungesa e besimit në kjiret, i len njerëzit shërri në këzë e dunia e mësë me mujtë me kuptu e. Apo, sëjtë sëjtë përshimë kjo frike e shëpërndave në dunia, pëse i ban njerëzë më të merru me të mave? rrohet ka kujdes çka ton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i marsa bepe dhe din se allahu shea ka shujt ka mejej pavarësisht ajum au masku au masku ka mejej ama maskimi dhe preventiva nuk vjen ndeshme liqen allahu xhelle xhelle xhelal mir po ku dallon besimdari besimdari dallon ku çka do të ndodhe mund prat në jetë tjetër dhe, jet? dhe shpresa e madhe më një xhennat kjo është fadilit çka fadilta i cili hit ska kët kët besim Çikop çish, por çheimullëve, ç çka do të më na sqegu atë se do thon, çka do të më dhonë keqja? Pse ekziston e keqja? Besimtari çka thot? Ekziston e keqja për mundallu i miri. Mir po ahireti e barazon. Çuçi e barazon, por çheimu. Njani kavron me miliona njerëz. Çka na barazon me? Çish, çishë shërojnë atë që ozot pse e krijoi këta? Çka na shëron? Çadallahu xhalla. Ne kemë mur llogari. Mariyat e Allahut llogarin ndaj zullumtarit. Por neve çka? Seoj barabar me nuk kuqe pa drejtsi. Ati nëse për në akiretit, për një me e porjashton mundsinë e ahiretit, atar po në me pa drejtsi e madha. Para mendoni një herë, vran për shembull gjys milionë njerëz. Han, padrejsi korrupton dhe në fundes. Para me operateistina, para paçka ka problem ndimon. Ço do më dawn kjo? Kjo do më dawn me mund vet vrar. Thotë, "Ky hangër, shijoj jetën, do fun shkoja." E unë meta pa pa kurjë, be siton shkallë, do shko mundi të shko pa tjetër, o pra, është e pa mundshme o është e pa mundshme logikisht mësë klasin nën hirën e emrën dhe cisivit Allahu të barek e vëtjala anëlezen, eksistenca dhe pranija e shërrit apo pse Allahu në ka kërku njëve me adhuru Allahu në gjelë gjelalu që nja për problematika shëroon në emrën e Allahu në gjelë al-khaliq që më shumë, shumë njërës tojnë mirë ju, mushtiman të toni se Allahu në ka kryu për me adhuru Po pse ka nevojë me ta adhuruar me adhuruar ata? A nuk është i pavarur, a nuk është më i plotë? A thonjë çështë? Pse ju, pse ju e shpjegoni se Allahu ka nevojë me adhuruar? Çka themën era? Kjo është e cungu, ky te cilës ti cungu, ti cilës ti ploti, i plotë është jo. të të Allahu xhela. O ma khalaqtu, shiko khalaqtu el jinna wal ins illa li'budu. Nuk kemi krijuar xhenët dhe njerëzit posa të madhurojnë. A haç beshën Kur'an? Jo. Çka thonë Allahu na ishte tjera? Wa entum, Allahu është i pavarur Ska nevoj A ju jeni fukara Tani muslimani që shpegon që Allahu Nga ka thonë pa tjetër me adhuruë Prej rahmetit Pra Allahu ska nevoj Ti me adhuru A jetë zotë pa adhuru ti Mi po ti do shto nësë adhuruën ata A për shetë sa i ma dhe i mëshirë Shë ma i cilit ka thonë A i të edhitë që ti smullë është pa ta të ka thonë adhurëm Pse me me adhuru? Se së rri pa muë nuk mundet nje me nejt pa Allahum subhanahu wa taala dhe shum per mesazhat sherohen me emrin e nen emrin edhe tisite Allahu te bareke tuala kto vaza kemi nje tekst nga shekhu Sami te mie esh tejet e ranciste madhe me me kuptuar thot nje kulislam te mie ne librin e tij sharh al asbahani fas 109 thot duke shpjeguar emrin Allahu xalu wala al khalaq ad al khaliq thot kedhalika al ilm Bihi b'i tibari eshrafi në uaj e istillal e ledhiju semma burhalu lima Këtu në nëma, sheklu samdemi e fleta dhe me gjuhën e filozofave Sheklu samdemi e lëzër, njërë predjetarët të mdojtë të muslimanve, ka pas takatin të sinën e dalu me ta mjë folj që do popë dhe popri, me gjuhën shka shka e ja kuptonë, dhe kjo është takat shumë i marë, me folj me si cëlin në gjuhën shka e ja kuptonë dhe me dozën shka aja ka donë me anani do dhe duke mosu ndikou as pak nga vija se ka vendos Allahu te bareke o ta. Çiko çka thot. Thot dia për Allahun, pra me e njohur Allahun jelle jelalu. Bi'tibari ashrafu naw'ai al-istidlal. Duke marr në konsiderat ha argumenti më të mufisnike, duke marr, pra kit muhabet dishka e bën dhunjaja. Ka vërcollin. Alladhi yusamma burhanu lima, e cila quhet, kush e qun kështo? Filozofa Filozofatë çojnë kat mesele, prandaj filozofat kur flasin për Allahun, apo për krijimin, apo aka dunya e krijuas, çka thonë? Thonë mes'ele lima. Lima, çka do të më thonë? Ë uh, pse jëmë jetë? No, me jetë? Pse, nuk, pse u krijuam? Uh, pse u krijua kjo? Prandaj ne ket ne ket uh, bosht e diskutoj. Thonë se është antidemi. Uajsemma burhanul 'illa dhe quhet kjo mesele, prandaj filozofat burhanul 'illa Le Sheikhu Samadija nuk e, e para pëlqejnë me folme të termëve të filozofëve, poshtë për kundërpërgjigje. Por ajo që i pëlqejnë, nëse jiko kjo është e ngarkuar, e lë, çka do të thon, shkaku i parë. Por njerëzit e përqeshin, nëse ju thosët shkaku i parë, thutim Zoti, ose mlodh më shkaku i parë, kjo ka shkaktuar këtë, kjo ka zinxhiri i pafundshëm. Allahu Xhelali ju ka ças shpjegimeve me formulën Matley. Mosse ne se kërkon nevojë. Dhe kjo është problematike me u shpjeguar. Thot, ajo e cila quhet argumenti i shkakut, çdo sa ne ka një shkak, çdo sa ne ka një shkak, e cila thash, gjithmonë ateristat i le në zonë 200, cila është ajo? A nda për shembull sot e kanë gjerë një me dhëp të ri këto shekullën e fundit, se na quhet lajdrie. Çka lajdrie? Thot, shikoj nuk jam ateist, se nga sa e kapos ateizmi është zonë shumë lig për njërin. Donë ateist, mund ti ekziston Allah jo, kështu nuk mundë. Që kanë bëhe, kanë bëhe një zonë tjetër, e thënë agnostik. Agnostik që dhe më dhënë? Në më dhënë, ka mundëzime po zotë, po në zbesoj. Janë 50-50. Kjo për me darë pi krisës. Kjinsë e na po studiojna. Kjinsë e na po studiojna. Tho që e kërësën të imi e, kjo është aslullil ilmi bi kulli masiva. Me njofë Allahun. është themel i gjdo njohje tjetër për një Pro është absurd dhe me njëo ndonjë diçka pa e njeoft Allahu xhelal xelali për shemb ja vaj mor me soda ajo që na cakullon virusi për hapja së sëmundjeve kësaj më radh pse nuk kanë mundësi u shpjegoj këtë gjë asnjëtë se se pse po si ka mundësi ketë këtë organizëm me imunitetin më të fuqishëm me me dopsuni sa shumë dopot pse këta sune bashkojnë njerëz kanë besojin sepse ata harronin sakt kët imunitet çka ta ka dhënë Allahu xhelal xelali A duke ka kriju pini pik uji e cila ka kon ne barabar me kat virusi ca ka hije po kush e ka rit kta e ka rit allah ju jelwala e ka bon trup ai i cili e gabo ka pini kaqore hej pa ukon trupin e fuqishëm e ban njejtën e cila i, I reziston ande per besimtarin gjërat jan shum qarta pra ai cili ka don mundsi ksa alam u bë eforti jap mundsi edhe edhe ksa andaj shikosh se ka thoshë konstante ime ilmi per allahun e baz per çdo ilm tjetër Qa në këptohën e nga kjo? Se kush nuk e njëfë Allahun? El Melik, El Rab, El Rahman, Khalik, Khalak, Bari. A shë një kur gjo? A nuk një kur gjo? Realisht. Tho shë e kusam dhe mija. U el ilmu bima siwahu faron il ilmi bihi dhe i tibaratin muta addida. Thot, njohja e Allahut është baza në të cilën dhegzohet gjdo ilm tjetër. Nga konsiderata dhe am dhe aspekt e ndryshme. Pas e këtë. فلا يكون الإنسان عالماً بغيره على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجده وتحقق كتو في عال إبن قيم الجوزية كورفول برهوجة نبات شيخ رسامت المية فضل ما يمن شيخ رسامت المية مصيمة مضوية إياب شملة شيخ رسامت المية أشم أشتو نشبيجي من فيس الله و جلو على سأشي إل من الفيلوزوف أما تشوي مكتور نثويزة e kalecsua. Njerëzit për shemb, nëse marrë sot një libër filozofie, dhe më njohesh me leximuar. Hapi pa lus me dhimbje. Nuk marr bashkë jobën asa. Më i punon se e lexon me sizat e ulemave, po po kujhapës pa fa tha, fant. Pse do tha, të ushku të fa të ngurxo? Se ti e shet ti e kalat e të dosh me thonë që Allah ekziston apo? Po, po thujë mo. Nuk nuk e thot kurqysh, nga se sillet për ta për ta vërtësuar. Çka do të sheh kozavdemie? Thot njeriu së mundet me qenë alim i diqka je tjetër i jashtë allahu të barë kjo e kjovë tjala në aspektin e plot të asajgjëje, por një njëri së mundet me dit një diqka të plot deri sa të dije shiko, së farë kushtë e ka përnu dhe me këto punon sot gjitho shkenc kur dojnë me dit a e nëzat, a eftof a është uh, barë apo nuk o barë no, a është ilaq, a nuk o ilaqë qëka shikojnë, qëka të shikojnë, hmm. hatë ta ja'leme ma bihi u gjithë, dërësa ta dhije ka ka dalë, a më në dikush me ditë, përshemu, qëka të shki telefonë, nësë të dhina, në për kush në ka shpiku, a si në ka shkrujtë, shikoj e këmbo këta, për me, për me, për dorë për këtë kët, kët meselë, nëse ti nuk ja diburimin, përshemu, nëse një një një kur s'ka po telefonë, në da e shaf telefonë, Kur lu kapo dhe skapo njëri i cili ka përdorur telefon. As a nuk i shkon për ta. Bot e panjordës, ti e di ku më prek? Shum, kushe që kush e di se çkët i shkall dhe ish, është në ekran i cili nxjerr shumë informata ata. Patë ka du dikush shtypet këtu. Çdo sam lazer këtu punon. Çdo sam këtu punon. Cila është ajo? Sot e vendimia ka ka dhan ajo. Ja. Kush e ka nxjerrata? Andaj ti pa e di se Allahu xhelalu ala shaka thon për ni mesaje. Pse e ka krijuani sen? Dokoj më e them di për çka baje. Përshim Allahu xhallahu përmend Kur'anin krijimin e mizës. Pse përmend krijimin e mizës? Për ta treguar se nuk ka rasin Allahu, krijimin Allah. Çdo dikush, katë kot mizat, s'duon kur gjall. Allahu thonë jo. Xejha thotë katë kot. kot. A doja Allahu Gjellar e ka përmendë se nuk ka ndonjë gjethë që bjen në tokë na e dim se ka rrah. Para më na e dim se ka rrah. A nuk e di ai çka e dim se ka rrah pse ka kriju? Me miliona me miliardë Jërat sa dikag kriju Allahu te barekehu ve taala. Allahu te Sheikhu Sandemie, nuk mundet njeri me dit diçka të plot, derisa ta diet nga qadal u tahaqqaq dhe proces si është realizu. Me proces si është realizu. Thot, "U dha like la yakunu illa ma al-ilmi billahi taala." Dhe kjo nuk realizohet pos duke e njoft Allahu subhanahu wa taala. Wali walihaja, kjo pjesë është shumë e rëndësishme. ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه ما به وجد. Kjo shprehje, u shumën vabi, po shekuzon te mire. Por kët arsye mendja njeriu, në vazhdimsië është duke kërku. Vazhdimsië, a mundë njëri i pyetjes me anë menën? Në boll mos vetë pyetje. Me thon dikush mo, na lo menes se spodum as as nuk spodumet vonjëva as fulën po me po pyetje. A mund me po dikush? Jo. Pse ja ka faktë se gadaqiru Allahu kështu menës që të përfundoje ku më përfundoi bon ai sa herë të proshem gëzot thotë ja le di çka një ndo të ja le di çka po pse pse gjithmonë lip di çka ai që në fund mënie ta loujëllë çka do sheh kusamtë mia po vajzon mendja kërkon dhe kërkon para atë çka është ekzistente dhe dhe se vancu shkriu kjo apo mund të vëdon di gush Më thonë apo vazhdaton vazhdon? Po zlat, unë më thonë shoqi i gauche? Okei, tamam. Ekso më radhë, ekso më radhë deri te Ademi Alayhisallatu Wassalam. Çka thotë? Derisa ta djeni kush e ka krijuar. Po njëri sa do të filozofon kam e thonë, tamam, nuk mund të besoj. Pra, vetveti. Ai nëse mund me rënd i kanë, nuk mund më thonë vetës, unë vetë. e kam krijuar vetën. Ku e krijove? Ku e krijove? Nuk ti, ti ke pas periudhë të thonë, i keni vogël. Nuk e ka në hiç. Allahujan Kur'an thot: "Hal ata'a al-insani hinun min ad-dahr?" Lam ikun shay'un madhkura. A nukujton njeri në zaman kur hit sukoni përmend, kur kush të ka përmend. A e ka dit babajo ti çishkim çishkimu duk? Jo, vetëm se pasi ke, pasi ke dal. Thot Sheikh Abdul Hamid: "Sawa in summiya dhalika mu'aththiran aw fa'ilan aw 'illatan aw fa'ilatan aw sanian aw rabban, hatta yantahi an-nadharu ila Allah subhanahu wa ta'ala." faqinë idën yqefto ja të qelp. Sheq, fshëqë qsadëmire. Pavarësisht studiuosi me menën çka e përdor çdo njeri. A e çun pastaj, kët krijet, kët krim çka është? Se dikush ka ndikuar kur e ka kriju, patjetër dikush e ka shtyget kët kri, krim, e ka nxjerr, mpa. A e çun ndikues, a e çun veprues, a e çun shkaktari. A e çuan formuesi, a e çuan Zoti kërkesa, insiston, deri sa të mënijet Allah u të barë kjo. Pro shekësandim e thot, në hijën e jemi të Allah u gjellale khali, që si, ka kuptojna? Sënalet menja dherësa ta qojtë Allah u gjellale. Shkët du shë e bishpegime, shkët du shë banit efsirë, meri ketë gjigante filozofëve, meri shkëtëtarët ma të mdojnë, do pykja mërejnë, e pse? E po pse dhe kjo? Po pse dhe kjo? E kësumë e ra. Tho shekë sandimie, kur të mërinje të Allahu në alët. Anevi sënëtarë dhe zërë i gjenjës më të qëjtë. Në nëshpjegimin e, e besimit në Allahu, as njësën nuk me të të pacarë. Ska mu gjegjeza, ska mu enigma, pse Allahu i pari, pa filim, i fundit, pa mbarim, e ka kriju këta për një, një qëllim. Qëllimi o shumë fisnik dhe është nderimi i njëriju. A ka dhishka të pacarë? Ska dhishka të pacarë. Nose pa ndrit, shpërblehës nëse banzullon, merresh në ndëshkim. A ka kusht çka? Andaj besimtari është i çetit. Dhe Allahu xhala ka përmendur në Kur'an shumë ajeteve se besimi çfarë çfarë uh, reflekton? Qëçi. Si. Andaj Ibrahimu alayhis salam popullit vetë çka i thonte. Cili e meriton ma shumë, më shumë bukon i çetit? A un apo? Ju? ju i gnimodur, më dur të juve këto zota. Por sa mua, ka kriju Allah dhe i besoj atin, i cili më ka premtuar mua ç'është problem nëse e dëgjoj dhe ndoshkim nëse nuk e dëgjoj. Cili është më i sigurt? Ai cili është ndor zoti xhel xelalu apo ndor te atisi vet durtektina e ka të bëjë. Thotë shejul islam Ibn Taymiyah wa liha daka ana awwalu ma anzalallahu ala nabiyyihi. Domo ne ma shumica ajet, thon, e njerëzve nuk e kanë atë çka thonë. Thënë Allahu fillimin e parë ka zbrit Iqra. Sa shejkhu sallallahu alaihi ve sellem e rrotullon këtë meselë. Në kjo shumë anci Shumë seriozisht Allah i ka thon mësos studio. Do kjo është e vërtetë. Si shpreh e ka thon mësos studio. Mirpo si çollim nuk e ka pas për çollim këta. Ngase pejgollën sa më ska ditë me lexuar. Përosa nuk ka ditë me lexuar ndaj ka thon ma unë nuk ti me lexu. Pa pa lezon nuk di me lexon, lexon. Derisa e ka frymëzuu Allahu xhelalahu ve i ka thon feli, pengomedi sallallahu alejhi ve sellem. Çka dot shekhu Zamdemia? Për këtë arsye. Çka është për këtë arsye? Këshka për mend. Se një do të mos li premrënda eksistencës, më thon kush bën i ty? Kush u bën i mua? Çka li pa këto? Pyetjet e vërteta janë me zinxhir të pafundshëm. Thotë për këtë arsye, e para që Allahu i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qaćin Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lejo meim në Zotin tan i cili? Shikoj, sifatin e parë çka përmen? ka përmend? Khalaq. Keqriu. Khalaqa l-insana li min alaq. Shko, fillon tani, zëbërthimi, pse u kriove, e ka kriuar njëriu nga një gjak ingjizur, pra fara, hedhët të kënjëriu, pasaj ajo farë, para me do Allah u gjeluala, sa i ka dhonë një metë njëriut. A mun është ti me mbrojt vetë vetën të anë, kërë je konë farë? Një thonë, vetës shko kënera, shko kënera, në bërë të nanës. Andë Allah, pse për me një shpesh? Kujton e kërë një konë bër ose sot dinjer, për shemb, unohet më mbrojt, apo dhe haron dhe mek, vet së më, unë e vjet mbrojra. E të sumbrojtë mbakt nanas. Por sa por ai u i la vehina aty, dhe Allah u njeh jetë për më botë. Njeh jetë për më botë njerë. Kush e ka drejtu rrugën, ti e ke drejtu? Çmuret. E ka drejtu Allahu dhe e ka rujt. Dhe e ka ushie, derisa ka don njeriu. Pastaj kur dal jashtë atë, ja jo unë runa vet. Th Thot euh, Allahu te barekata në vazdim. E qara wa rabbuka al-akram. Le të zo se zotë i jotë tani këtu le zotë, shë ka përshëllim? Ledzim në gjuhën e arabëve dhe më thonë ha, gjemba me mledhë përshemë, Allahu Gjela ka përmenjë, kure ka përmenjë hajë dhim, apo mesracionën e grave kur anë që i ka qëjit me shfrejen, kara e ledzonë, nuk është ati ledzim po është përshëllim, mledhët gjaku, anaj në gjuhën e arabëve ikra, nuk është gjithë mën me ledzuhë më djetë për nga meris e sellem, nuk ka ledzu për e flejtës kërë, po ka ledzu nga, nga mendje, thëtë Allahu të barekjë u e tala, e ledhi alleme bil kalem, i cili ka mësuar një rion, me qka? Me kalem. Pra, Allahu gjelëja ka kriju një rion në tron, dhe me këtë surë, me këtë pamë, e ka nëzherë një rion laps. A ka, andaj laps, në një bëkaj me gjëzijet, laps është një metin mëj madhë për një gazjet ergsinë, gazjet kafsh. Dhe ato shumë më shumë ta kanë se na kanë, poshtë kanë laps. Le të opsion jo shumë të cela e madhe të cilat gazjet Allahu te barekehu teala. Andaj shumë presidentorë kanë ndonjë për shembull, një prej gjervave të cilat argumenton se kish-sheriat është për Allahu te barekehu teala, acela është Ibn Qayyim al-Juzeyri ka një libër të veçantë për këtë meselesë që na ka thut, Miftah Dar al-Saada, Chelsy si ilum turis n Jannet. Çe çe ka folbur kta, ka dhon sheriat nëse e mediton e kupton se është për Allahun për Allahun te bareke taala pse është për Allahun jelala se nëse e zbrët të kafshës din me zbatuar nëse e marr fein Allahut a di të kafshë, kafshë zbatonë apo në zbatojnë jo shëtitë kat dush kreysa që më pas vesh njëri prano më thon njëri çigo Allahu ka thonë mufal më, më thon mufal lo pa më bëu këtë më thon çurin ko smu smu për të supozojmë se kish pas me smund as por as formade nuk nuk i, i shkon apo noi durt këtu noi durt do të thotë s'ka mundsi apo ose përshem me, me thon kafshës jepë seçati që me kafshën ul me pas mallsa dusha po apo doni jepë seçati nuk mund me don seçati për shembull aqjërimi sharti aqjërimi i cili është sharti aqjërimi është një jetë a mund me bë kafshën një jetë me thon këta edukta se du s'mund me thon për shembull e bën një jetë por i thotë Allahut me a joru, sco mo ndjit. Andaj kreat lidhet Allahu Xhelala, andaj këtu vjen harmonia mes xhalqit të Allahut, krijimit të Allahut dhe sheriaut të Allahut Xhelal. Foth Allahu te bareke ve tala, allama al insana ma lam ya'lam. Ë ka mësuar njeriu atë që nuk e ka dit. Ë ka mësuar njeriu atë që nuk e ka dit. Vazhdon shej kusamtë mirë duke shpjeguar dhe me këtë e përfundoi ndërrogazën. Foth e ka sqaruar Allahu qartë me këtë ajete ennehu hualleri khalaqal aajanel mëgjude në ka së sharua në allahu në këto ajete se krej gjera që ka në i shohim mëgjude dhe ato që si shohim eksistente a i ka kriju ndaj ka njësë me ndaj shumë njësë tojnë allah e ka së bitë ajetin e parë për me lecëzur ajetin e parë e ka së bitë allahu për me kuptu kushtë në ka kriju dhe që farë obligime kemi pastaj metodën dhe mënirën që shkojmë mësejmë ka thot e تشتو كيما دون شكاتوشي اكوزانداميه وعلم العلم الله هو كا دون علم الله جل جلاله كا دون علم فوجوده اصل كل وجود فايزتنس الله هو باش باز دايزستنسه موش مقارنه اش كي شي ايزستو كوتو ديال لا فيولا وصاي دون وعلمه وعلمه اصل كل علم ودي الله هو باش باز ديال ديا دي الله جل جلاله هو باش gjodje dia por çfarë vazhdon disa prekuptime neve do ti marr edhe disa premtime ku vin te emri Allahu xhelalu al-bari al-musawwir emri te Allahu te bareke we taala ne lutje me zotin ton te bareke we taala se Allahu në kat mund të më shtoj imanin me këtë emër të Allahut subhanahu wa taala elus me Zotin ton Gjale Gjelal u që Zoti on te bareke wa taala namundson me lez Qurani namundson Allahu te bareke wa taala me e kuptuar hadithe ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elus be Allahu te bareke wa taala qallahu namundson me muri muina Ramadanin darun Allahu jenga belat nga smundjet e kullu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim alhamdulillah rabbi